Evrei șapte. În adevăr, Măchide Dec, acesta împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preanad, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zecioală din tot, care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu fiul lui Dumnezeu, rămâne preot acum un veac. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarchul Avram a dat zecioală din prada lui de război. Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoți după lege, Au poruncă să ia zeciuiala de la norod, adică la fraților, cu toate că și ei se coboară din Avram. Iar el care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuiala la Avram ce a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Fără înduială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi aici cei ce au zeciuiala sunt niște oameni muritori, pe când acolo,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 după rânduiala lui Melchizedek și nu după rânduiala lui Aaron. Pentru că odată schimbată Proția trebuie numai decât să aibă loc și o schimbare legii. În adevăr acela despre care sunt zis aceste lucruri face parte dintr-o altă semeție, din care nimeni n-a slujit altarului, cât este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda. Semeție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se, după astemânarea lui Melchizedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în veac după la lui Melchizedek. Astfel, pe de o parte se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din picina neputinței și zădărniciei ei, căș legea n-a făcut nimic de săvârșit, și pe de alta, se pune în loc o nouă mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, câci pe când leviții se făceau prea fără jurământ, Isus s-a făcut preot prin jurământul celui ce ia zis. Domnul a jurat și nu se va căi. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchizedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezășul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoții în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. El, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce s-apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jerve în fiecare zi,